Împărătesei cele alese mai înainte de veci, Împărătesei cele mai înalte decât toată păpura cerului și a pământului, Care a venit oarecât la rugăciune la biserica din Vlaherne, și se ruga pentru cei din întuneric. Acest și noi, cu credință și cu umilință, îi sărbăm acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izpăvește-ne pe noi din toate nevoile ca să grăimție. Bucură-te, bucuria noastră, Acoperă-ne pe noi de tot răul, Cu cinstitul tău acoperă-ne. Acoperă. Mulțimea arhanghelilor și a îngerilor, Cu-nainte mergătorul, Cu teologul și cu soborul tuturor sfinților. Împreună cu tine împărăteasa lor, când în biserica din Blaherne, Și ascultând rugăciunile tale, Pentru toată lumea, Cu bucurie cântau alții. Bucură-te, bunăvoința Tatălui, Celui mai înainte de veci, Bucură-te, încăpere prea curată a lui Dumnezeu, a Fiului Celui Fără de Ani. Bucură-te, locuință urbrită, De puterea Duhului Sfânt. bucură mirare neîncetată, A cetelor îngere. Bucură-te, spaima cea fa A puterilor celor întunecate, Ale iadului. Bucură-te, ceea ce ești întâmpinat în văzut De heruvimii cei cu ochii mulți. Bucură-te, ceale cărei laude, Le cânte serapimii, Cei cu câte șase iarii. Bucură-te, acoperăm. Căruia cu credință ne închinăm și noi, Namul creștinesc. Bucură-te bucuria noastră, acopere-ne pe noi de tot răul. Cu cinstitul tău, acoperă-mă. Bon. Trăi pe pipanie, păsându-te în biserică, în vascul. Rugându-te lui Dumnezeu pentru creștini, au cunoscut că ești mama lui Hristos, Dumnezeul nostru. Și căzând la pământ cu credință, s-au închinat spântului tău, acoperă mâncând hallelujah Neînțeleasă ne ești născătoare de Dumnezeu pe ceoară într apărarea poporului celui trecr din jos, pentru aceasta vrăjmașii și noștri nu pricep cât de puternică este rugăciunea mai celui Dumnezeu. Însă noi bineștind atotputernica ta apărare, Cu umilință grăim către tine. Bucură-te, prea milostivă, Mângâierea tuturor Celor scârbiți și Bucură-te, povățui, coarea neadormită A tuturor celor orbiți, Bucură-te ce ce cu rugăciunile tale de grabă, Potolești mânia lui Dumnezeu, cea cu dreptate pornită asupra noastră. Bucură-te ce ce cu atot puternic amenințarea ta, Potolești patimile noastre cele rele.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 Ai, acoperă, Puterea celui prea nalt, umbrește pe cei ce cu credință și cu evlavie, scapă la prea puternicul tău, acoperăm, căci nu mai ție unia prea sfântă și prea curată, mai ca lui Dumnezeu. Adam a împlinit toate cererile tale Pentru aceasta și de toate vârstele Te măresc pe tine Și pe fiul tău cântând Aleluia ah, ah, ah, ah. Ah, ah. Sfântului ne Având bogăție de milostivire, Nenpuținată tuturor, Până la marginile pământului, Le-ntins mână de ajutor, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Bolnavilor le dai vindecare, Celor ce pătimesc alinare, Morbilor vedere și tuturor le dai toate, Fiecăruia după a lui trebuință, Pentru aceasta cu mulțumire grăim ție. Bucură-te, tărie surpată Și ocrotirea tuturor creștinilor Bucură-te, cea din câim frumusețare A sfintelor locașuri și altare Bucură-te, în cea sigură A tronurilor împărătești Bucură-te, ajutătoarea neadormită a căptenilor de orașe, bucură-te ar nebiruită a oștilor creștinești. Bucură-te oglindă sfântă a dreptății pentru judecătorii cei nemitarnici, Bucură-te minte de săvârșita învățătorilor, Bucură-te binecuvântarea caselor Și a familiilor celor vladioase. Bucură-te bucuria noastră, Acoperă-ne pe noi de tot răul, Cu cinstitul tău acoperă-mă o oh, oh, oh. are de Dumnezeu, pecioară, Tu ajută-ne nou, Și stând înaintea feței altarului Domnului, Și ridicând mâinile tale, Roagă-te ca Domnul Împăratul Slavei, Să caute la nevrednica noastră rugăciune. Și să asculte cererile celor ce cheamă numele tău cel sfânt, Și cânte fiului tău, Aliluia! Domnul Dumnezeu pe al Lui Navi, Rucându-se și-a poruncit lui de-a stat, Până ce-a biruit pe și Lui. Și acum Domnul Iisus aude rugăciunile tale, Împărătea s-a leasă a, a Sfânt. Pentru aceasta și noi păcătoșii, Nădăjduind la coperă mântul tău, Îndrăsnima cânta ca mai lui Dumnezeu. Bucură-te ceea ce ești luminată de soarele cel veșnic, Care ne luminesc pe noi cu lumina cea nensărată. Bucură-te ceea ce-ai luminat, Tot pământul cu strălucirea curatului tău suflet. Bucură-te ceea ce-ai veselit, Toate cerurile prin curăția Trupului tău. Bucură-te acoperământul și păstrară,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 Bucură-te le cea neturburată a bătrânilor celor Evlavioși. Bucură-te veselia cea tainica pe și a vătuvelor ce trăiesc cu curățenie. Bucură-te bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul. Which is it will tell? Păsătorul de Dumnezeu, Moise, luptând oarecând asupra lui Amalek, Când ridica mâinile, Israel pilia, Iar când le lăsă în jos, atunci Amalek învingea, când s Însă ajutat pe cei ce îl sprijinau, a pe vrășma, cu însă o Maica lui Dumnezeu, Ridicând mâinile tale de rugăciune Către Fiul tău. Deși nesprijinită de nimeni, Tot te biruiești Pe vrășmașii creștinilor, Și ești scut nebiruit Nu celor ce cântăm eu tău. Azi, azi, azi, azi, azi, azi, pe tine, azi, azi, în biserica din blacherne, Ridicând mâinile la rugăciune Către Fiul tău și Dumnezeu. Iar arhangelii cu îngerii cântau, Ții cântare de mulțumire, vă prin mâinile tale cele mai sfinte Decât ale lui Moise, Crește ne și pe noi, cei ce cu umilință cântăm ție. Bucură-te ale cărei mâini sunt ținute la rugăciune, De însăși și dragostea și minostivirea ta Cât câte noi. bucură că înaintea ta nu pot să stea, frășmașii noștri văzuți și nevăzuți. Bucură-te ceea ce-i zgonești din sufletul nostru, Patimile și poftele cele rele și spurcate. Bucură-te ceea ce, fără de ardere, și pe mâinile tale focul cel dumnezeiesc al lui Hristos, Și pe noi, cei regi, ne-a prins cu el. Bucură-te aleasă în curunare, a celor ce cu-întreagă înțelepciune Se luptă împotriva patimii lor. Bucură-te cu-nvorbirea de -a Cu cei ce se nevoiesc în post și în dăgene, Bucură-te, grabnic ajutătoare A celor obosiniți de mântânire și de întristare. Bucură-te, ceea ce ne dai, parul umilinței și al răbdării. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă pe noi de tot răul, Cu cinsticul tău acoperă Sfântul Romano, dulce cântătorul, Când în vis a primit de la tine O foaie de hârtie de mâncare, Prin care, înțelepțindu-se, A început a cânta cu înțelepciune cu slaba ta, Și a scris laude, Sfinților, cântând cu credință, Aliluia!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 Bucură-te, ceea ce-ai născut cu trup pe Hristos, Puterea și înțelepciunea dumnezeiască, Bucură-te, ce-ai ce rușinat, Înțelepciunea cea deșartă a lumii acestea. Și pe cei orbiți de dânsa îi La calea mântuirii. Bucură-te, păstrarea dreptei credințe, și învățătoarea dogmelor celor ortodoxe. Bucură-te ceea ce taie răsurile Și rătăcirile cele pierzătoare. Bucură-te ceea ce știi Ce le nevoie de prevăzut Și la vreme le spui Celor ce au nevoie de ele. Bucură-te ceea ce rușinesc Pe cei mincinoși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 instituț ca m-a bo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 Acoperământul tău cel puternic Capătă vreme de pocăință și cântă Alleluia.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 Cuprinși de spaimă și de bucurie Nu ți-au cântat Bucură-te, acoperăm ne făcut de mână, Care ca norul te a întins peste toată lumea. Bucură-te, ceea ce ai ținut pe mâinile tale, Pe fiul tău și arhiereul cel veșnic. Bucură-te că prin aceasta ne-arăți milă și har În biserica ortodoxă. Bucură-te stâlpul de nor care ne acoperi pe noi, și ferindu-ne de toate ispitele Și de sminferile lumii. Bucură-te de foc, care ne-arăți nor, tuturor, Calea mântuirii, iar și în mijlocul punecimii păcatelor. Bucură-te, vădită întărirea creștinilor nevoitori, Bucură-te, înțelepțile tainică robilor lui Dumnezeu, Celor luiți în mijlocul lumii. Bucură-te, ceea ce pe mine cel gol de fapte bune nu mă să cu acoperă mâncul și cu paruta mâinului ei. bucură -te, bucuria noastră, acopere-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău, acoperă mâncul. Tine, ceea ce te-ai arătat din cer, Îngerii te-au cântat, apostolii te-au Soborul ierarhiilor și al cuvioșilor, Și ceata spintelor femei te-au lămuda, Înainte mergătorul și cu teologul s-au închinat. Iar poporul cera în biserică cu veselia cu Hr. Aleluia. Aleluia. Cel ce stăpânește toate cele de sus și cele de jos, văzându-te pe tine, mai mea. Stând în biserică și cu te rugându-te lui, asist, cere-o, Maica mea, că nu mă voi întoarce de la tine, ci voi îndeplini cererile tale și voi milui pe toți. Bucură-te, chivot al legii, Întru care se păstrează Sfințirea a tot omeneț. Bucură-te, nestrapă prea sfântă, Întru care se păstrează Pâinea vieții celei veșnice, Pentru cei plămâni de dreptate. Bucură-te, vasule, cu totul de aur, care s-a gătit pentru noi trupul Și sângele mielului celui Dumnezeiesc. Bucură-te ceea ce iei În atotputernicele tale mâini Pe cei părăsiți de do bucură te ceea ce ridici Din patul durerii pe cei slăbiți Cu trupul, dar nu cu trupul Și cu credința. De ceea ce dai înțelegere și lumină celor ce sunt întunecați la mine. Bucură-te ceea ce cu înțelepciunea ta ne din calea ce are a păcatelor și a patimilor. Bucură-te bucuria noastră, acopere pe noi de tot răul, cinstitul tău. Acoperă-mă Bun Spiritul tău acoperă. Poate fi rangerea te aduce laudă, pentru că ești cu adevărat mai ca lui Dumnezeu și apărătoarea tuturor celor ce se roagă ție, Tu cu acoperământul tău cel Dumnezeu pe cei drepti, veselești, Pe cei păcătoși, i-a feric, Pe cei din climești, i, i spăvești, Și te rogi pentru toți credincioșii care cântă Aliluia. Ah! Ritorii cei mult vorbitori, Ca niște pești fără de glas, Nu se pricep cum să laude după vrednicie. Prasnicul cel mare, Al prea cinstitului te-o acoperămân, toate cele grăite de dânsii, Nu sunt în starea în urările tale, Dar noi văzând nenumăratele tale bine pace,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 Bucură-te ceea ce cu roa tale Ne izbăvești pe noi de arderea focului! Bucură-te ceea ce ne scap de foametea Cea duhovnicească și dupească, Crănindu-ne cu pâinea vieții! Bucură-te ceea ce abați de la capul nostru Loviturile fulgerului și ale trăsnetului! De ceea ce ne mântuiești pe noi De nevălirea celor de altea Și de ucigașii cei tăinuiți Bucură-te ceea ce prin pace și prin dragoste Ne-i de vrășma Și cei de o credință cu noi Și de vrășma și acasnică Bucură-te bucuria noastră acoperă ne pe noi de tot răbul muci Să mântuiască neamul omenesc Din înșelăciunea vrăjmașului. Domnul cel iubitor de oameni Te-a dăruit pe tine să fii mai. Nouă pământenilor. Tu să fii nou ajutor, Acoperământ și scutire, Celor întristați mângâiere, Celor mâhniți S-a sufliți apărătoare și se scoți din adâncul păcatelor pe toți cei ce cântă. Aliluia! sfântă să, Cu îngerii stai împreună Și te rogi zicând Împărate ceresc primește pe tot omul Ce se roagă ție și cheamă numele meu în ajutor Ca să nu plece nimeni de la fața mea Ne-a ajutat ne a ascultat Această rugăciune auzindu-o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 Bucură-te, grănitoarea cea nevăsută a celor sărmani, Bucură-te, apărătoarea cea tare, A celor ce sunt robiți și isconiți, Bucură-te, îngrijitoarea cea neadormită, A celor ce sunt în legături și în tepnițe. Bucurăte, bucuria noastră, Acoperă-ne pe noi de tot răul, Cu cinstitul tău acoperă -ne. Cea cu milința auzindu-o, Ia minte la smerita noastră rugăciune, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, Că pe tine te rugăm, Nu trece cu vederea glasul robilor tăi. La tine năzuim în năpaste, În mâhniri și în necazurile noastre, și înaintea ta stând, cu lacrimi ne rugăm și cântăm. Lăsându-te pe tine, dar rugăciune în văzduh, În biserica din Vlaheme, Poporul ce era de față a De unde este noua aceasta, Ca să vină ca Domnului nostru aici. Iar Sfântul Andrei cu Epifanie, Cu către tine se ruga,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 Bucură-te nevăzut în blânzire A stăpânilor celor tirani și cu un raf de Bucură-te o ticnă și bucurie tainică A robilor celor plânzi și primitori. Bucură-te liniștea prea dorită A căsătoriților celor credincioși. Bucură-te, grapnică și fără suferință, Despre care a Maicilor celor născătoare de bun. Bucură-te, ajută ajutătoarea noastră, În ceasul sfârșitului nostru. Bucură-te, bucuria noastră, Acoperă-ne pe noi de tot răul, Cu tău acoperă -mi o oh, oh, oh, oh.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 Și primește-ne sălașele cele veșnice, O crotitoarea noastră, ca bucurându-ne să cântăm, Haleluia! Dăm ca pe o mare solitoare a noastră și ne închinăm ție. Ceea ce te rogi pentru creștini, noi credem și ne dăștuim, că vei cere de la Fiul tău și Dumnezeul nostru bucuria cea vremenică și cea veșnică.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 Bucură-te călcarea curselor și ispitelor Ce vin de la trup, de la lume și de la diavol. Bucură-te prea puternică împăcarea celor îndrășpiți, Bucură-te ceea ce te înduri de cei discrețuiți și le Bucură-te ceea ce ridici din groapa pierzării pe cei desnădășduiți, Bucură-te bucuria noastră, Acoperă-ne pe noi de tot răul, Cu acoperă tău acoperământ. Oh, oh, oh, oh.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 Caută la credința și la umilința sufletelor noastre, Acoperă-ne cu tot puternicul tău, acoperă mânt, Și ne de toate nevoile, Iar în ceasul sfârșitului nostru, Să stai lângă noi, contul tot bună, stăpâna, Și să ne izbăvești de uriile cele gătite pentru păcatele noastre Ca mâtuind dune murea să Alilu Aliiluluiia Este până prea curată, pe ceoară, de Dumnezeu. La tine ridicăm ochii sufletului și ai ducului nostru. Către tine întindem mâinile noastre cele slabe și din adâncul inimii strigăm ție.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 și să ne izpăvești de chinurile cele gătite Pentru păcatele noastre, Ca mântuindu-ne, ururea să cântăm, Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia. Cântată stăpână, prea curată pecioară Născătoare de Dumnezeu. La tine ridicăm ochii sufletului Și ai duhului nostru, Către tine întindem Mâinile noastre cele slape, Și din adâncul inimii strigăm ție. Caută la credința și la umilința sufletelor noastre, Acoperă-ne cu tot puternicul tău, acoperă Și ne-i spăvește de toate nevoile, Iar în ceasul sfârșitului nostru, Să stai lângă noi, contul tot pune stăpâna, și să ne izpăvești de chinurile cele gătite, pentru păcatele noastre. Ca mântuindu-ne pururea să Aliluia! aleluia! Aleluia! Aleluia! Sfântimea arhanghelilor și a îngerilor, Cu-nainte mergătorul, Cu teologul și cu soborul tuturor sfinților. Împreună cu tine sa lor, Stând în biserica din Blacherne, Și ascultând rugăciunile tale pentru toată lumea,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 de puterea Duhului Sfânt. Bucură-te, mirare neîncetat, Tracetelor îngere. Bucură-te, spaima cea grunzavă A puterilor celor întunecate, Ale iadului. Bucură-te, ceea ce ești în văzdu, De cei cu ochii mulți. Mulți. Bucură te cea ale cărei laude, plecânte serafemi, cei cu câte șase ari. Bucură te prea bun le căruia cu credință ne închinăm și noi, Namul creștinești bucură bucuria noastră, Acoperă ne pe noi de tot răul, Cu cinstitul tău acoperă-mă!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 Și se ruga pentru cei din întuneric, aceia și noi cu credință și cu umilință, îi sărbăm acoperăm Ei cel luminos. Iar tu ca ceea ce ai putere nebiruită, îți ne pe noi din toate nevoine ca să grăimție bucură de bucuria noastră, Acoperă-ne pe noi de tot răul, Cu cinstitul tău acoperă-ne. Vul tav acoperă, sub acoper. La meri